De dragoste animalieră 3. Andromaca mulge vaca. Andromaca mulge vaca. Vaca linge Andromaca. Andromaca bate vaca. Vaca împunge Andromaca. Andromaca împușcă vaca. Morala. Ce făcuși fă, Andromaca, uite, nu mai este vaca.